من ذا پیدا ګوستان سره پارا بېخي په یو بو باغ می جناتن باغونه من نخيلن دا او عناب او دا درختی انګور نا دا دوزک یاد شوی چې دا اکثری په واکه هدار بوي او میوه داربون دي لکه په فيها په واکه هو چې ست سره پارا پدې کې پوا که همي وي دي برائي تلذذ پاکي حديت وي چاغه پټوړې فچروس ته خړې هغه چکم دي د غزا نه پاره نه ده بلکه بلای تلذذ ده او په هغه سره بيګي دا کنه نه ده دي د غزا او د دي ډوډې دا کوم غزا چې خوللې دا د دي zarar ده پکې ميوه کلا قانون دي چې دا zarar ده پکې او بل په دي کلا قانون دي چې دا وینه سپا کوي کثیرۃن تاسو لپاره پاره پاره کې په وحقیقتی دی رجاتی او ومن هتاکلون او باز تا غین تاسو خره په غری کې او په جمی کې ابل وا شجرتان پچا دا په جنات نه اتابتی رگی وا او مونږ پیدا کو په دې سره په ان شاءنا لکم بهي شجرتان او مونږ پیدا کو شتا سره په دې باندې شجرا اونہ دا اونا دا زیتنده جی تخرجو چراوزی او رابطو کی گی من تور سیناعا دا آنغا جبل زیبانا دا آنغا غرنا چا دی. دیر خیستا او دیر خلی دی تفسیر مزحری دي دی کلی دی چا دا توپانی نوحنا روستو اول نیه اون چې په مختز مکه شوی د نه د زیتونو مل دا لاغل شویل او حضرت مبارک فرمایي دي چې او یو پیغمبرانو د دې لپاره دعا د براکت کړي دا, دا پېګې او دېګې کنا او یو منہم ابراهیم منہم ابراهیم چې پدغه او یو پیغمبرانو کې یو ابراهیم خلیل الله دي د برکت دعایي ولا کړې دا کړه چې زیتون تیلی چې اصلي ویخه تم بو تو بيدونه دا راتو کوي څو کم دینو کې کسو تیل ولا دا بس راځي راتو کوي تیل ولا یعنی بيدوهون چې نو دا دوهون چې دی کنه دا تم بو دا خل لازمي شي غدا خو په معصته د دې باس را مو تعادی شو کنه مزدا کړه ترجمه ده تر پیر کوم کنه را تو کئ تیلو لارا دا دوهن چ دې چ دې د دینم دې یو زیتون دی د هدايه په حشی کې لکلينی زيتون چ دې درخته زيتون او زيت چ دې روغونی زيتون ته وې تیلو ته وې او بل وصف غن للاقلین او دا سالم دې د پاره دچا د پاره کو ونګولي دې کنه دې ولې ډوډۍ مصرحولی شي کنه ډوډۍ مصرحولی شي کنه د زيتون تیل سره نو په پوښی او د دې وجنګ کوم دې ډېر امراض پر دې د پکیږي دا دا که چې دې کنه دا زمونږه دې دا کې دا کوم وډي دا عرب عربینه فریتي وړي که دا غوړي چې استعمال کړ په اوټل کې نو کېدی شي چې همیشه د پره په جېر زیتون او زیتون تیلو کې پخلېږي پخلېل ته ډېر کسان د دې ځانلارشي ویل بي بيماري ویجي هغه خدای جوړ دغه شهر کې د زیتون په تیلو کې ټول پخلې د زیتون په تیلو کې دا غوړې نه پرې دا نو نامونګه چوکړه ساتي هره ورځه وللسه کړه دغه پدې عرشه کې غډون دي په وړو کې غډون دي پدې په هیڅ پدې شنو کې غډون دي په مې سال کې غډون دي خښت بټماتاي دا بس چې موږ خدای ساتی او کنه به قدر کارته نه ور بسه هميشه ته پرده قویان فل لو خيرون حافظوا يکد خدای وځه ما ګنينو دلته د انسان قدر نشتهږي په عرشه کې ملا وړت تر دې پپايو کې په وسا ته کې ګوزره خبره abr کړې دي په سر پرول غواړي او بس نو ري په پنه ورچو او به مکه نه ورچو دي دا څومره عظیمه ګناده ده دا قاننګ نو هیڅ شي چې دې کنه داږي کې داغه میوه کې ملاوټه هغه به لاسوسته نمړې وېږي داغه نو پوه کې چې کچې وي بدن د پړ دغه مزې روي زما <مزاج> خپل مسؤلدار کړی کماب میو چې ابتداء کې لګیزې بالکل نه نخرم چې ترته مې پوری پخښې وي چې په خوړترا شي به خرمم بس ماته پتو لګی چې دا وسو خپل د موسم شېشو هغه پوری نه خرم که څو پیا ته یو ټکی زر راکنه به نه خرم چې دا زر پیا مولودا کنه دا یو دغه مخره نه خرم شي دوه زر نه کړ زکه چې ټول شیونه فقي ګټکړي دې کله خبر وي چې تاسو ته خبره کوم غوړې دی کې بیا دماغ خرابېږي کوم دماغ دماغ خدایي سنت زمونږ دا بچي خو به د دماغ او د جی چې دا خراب شو کنه یو ټکی یادې نه یو ټکی یادوري نشو زده چې دماغ به تاسو کې ته ښه شي نو ما یې د حضراتو دماغ کې پټې لیکځنه نه لول د حافظل کټالبیې چې زما چې کومو کڼه لیکه کوم شو چې عمره دا بسمه اعظم زما لبا شریبنه ما په دقه نیته کو یقین په خو دی وکبر ته په خپل جوړه کې حضرت دې باندې ډیر څو ما چاته میږه نه کو خو په ځل کې دنه خپوم ځکه چې تقریبا می کو کنه په کې تا کې شلم یا وګیرا نه نه کړل لګ زحول په پمار راغی بازه تقریب کې بلګ ربته خراب شو اگر شتاله پنه پیدا غوري فوز په خپل پیدا دمه چې دا بې حضرت ویو ما او زمزم با و زمزمہ لماشورېبا وبد زمزم د ارغه شې د پارا کافی دی چې هغه اسنی وبدي کنه دلته کې هغه بوک کنه راځي هغه ګډون خو یائز ته وکنه او خپل شری کنه چاله تسړې لاړه ما زمزم په بزرګې کې شک نشته خو هغه د که کنه دلته کې را نه قل شو نه غبیل شریږي دا خو کنه یو عالم کوله مولي عالم راغلو او بدا زمزمی اسکلی ویچی اللہ از پدی مکہ معظمہ که سونر وزیم چی اوگی نشم او نتاگی شم پویی که ندن پا بیعت اللہ مبارک که پینزل سرزی تیرے کلی وی نوگی شو نتاگی شو دا علمو دیگوی دی او دا قرمی دا کشی پکی دی بس غین او دا انگولی دی سالن دی لیل آکلین دا پر دا توام او اِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنْحَامِ او یقننستان سورپانرہ پچار پیان ہوگی لَا عِبْرَا دیکھئے لَا عِبْرَتَنَ حَزِيمَتَنَ او دا بَت دا بیان دا عِبْرَت تِقَبَلْ دا دے دا استینہ پو دا پار بیان دے نسکی کم پتا سبانے مِمَّا دَا آنغَ شَيْنَا فِي بُتونِ حَار آپ جا پخیٹو دا دے کے دے وایا آپ پخیٹو کے سریح لبنن خالصا لبنن خالصا سائغا لشاربین کما پی صورت ناحل کی قد مرہ پی بتونحا من اللبن و لکن فیہا منافی اوستان صورت پر فدیک دیرین من اوبارحا و و اشعارها كما مره في سوره نحل pande ukakaweda adi da surat anahl ki dirshwidi aw wa minha aw baaz tadia sarona yana da ge da khana taakulun ta chita khara kare aw allah ta ناشا منصور مریش اب ترجمه دا وعال الفل کی فی البحر او پا بیلو بانی پا دریاب کی تاسو صورا بولی شئے پا وہ چھم سور گردی او پا دریاب کیم سور گردی نمالوم شوچے دی بتان دی نعمت پتان تپوس کی گی اس تک تسلی شورو شو حضرت مبارک تا خدای پاک تسلی ورکي او فرمائی چھو وَلَقَدْرَ سَلْنَا نُوحًا بیشک منګلېګلېونه حله سلام الی سلام فلقمت فقال يا قوم يا عبد الله ای قومه د یو خدای بندگی کوی مالکم زکه چې نشته تاسو لپاره من الہ معبود موجود موجود غیر هو غیر د خدای نه افلا ته تقون ایتا سنېریګې چې عبادت غیر الله کوی د خدای نه نېریګې چې ایمان روده او عبادت غیر الله پرې بشرادی حضرت مبارک توہی خدای پاک کوئی تش تاسو وګو تا کې دی پکان الملئ الذين كفروا او وی چې کوم دي اشراف او سردارانو غټایټو هغه چې کافلو د قوم دننه زګه چې پیګه چې ما هاذا داواله دا یو دا شوشو بي دی شو ها اوله شوبه د دې زالمانو داره چې ما هاذا بشرون ند دامه کوي انسان دې مثلوکم په شان او بس یاد درې یریدو به دعو النبوت دی اراده لवी پداوی د نبوته ایں تفضل علیکم چې دی بوجرگی خای مکی پتاه سباندې صدا شانتنا چې دی مطبوشی تاسه تابش ہے دی مطبوشی تاسه تابش ہے اورازا دا شوبا ده او دیمه دیمه شوبا هغه ده چې شا الله تدا الله اراده کړی وی چا عبادت تغيير الله دي نكيږي لانزل ملائكه ملائكه لبه الله ملائكه ملائكه خدای علي گلي وي اکتفي في دغه چې دا وی قوت اه قوه الملائکی قوت السقلت دي يبي فرشتي انسانانو د ټول پیرانو مردي هغه ولي پیران باندې را لګي چدي را لګو دکتور ار چوک دریم شبا ما به ما سمعنا بهذا من غنه د اورې دغه مسله د توحید چې د عدیه او د دعوت ور کوي فی اباءنا الاولین په هغه ویجی مشرانو په خوانو کې یعنی په مو, مو مازیو کې ویجی پوڅدنو کې کې اسو پیغمبر السلام ته وی ویدې کې او خریو مت چا د ایصال السلام او مت هغه په دې خدای قائل او وین په کارا او وین په خدایانو قايله دي تا پکه یو پی لاک اقشریج نپها داداشوا بل ان هو رجلن دان د مغری یو شریری او به جننا تا جنتن چکم دی لاسری تیا لتون وزند په د باندې حالت جنون دی ها نو پترب سو اله ونیشې دا ځکه نه د لیونیو مرقم کمي د لیونیو مرچ دینو دا کمي دا د دې کنا لکه څنګه چې یو حیوان لیونی شو مرکم شي دا رنگ انسان چې لیونی شو نه ده اپې پلي لیوانته په پګمبر منید او تربسو به تاسو انتظار کوی په د باندې حتا هی تر یوټي مخوري دا لیونی دا وی د نه خپلې دا پاره ګوري وته څرا پیغمبر لی ونی دی د لی ونی عمر کبي لکه څنګه چې سپې لی شو مثلا حیوان لی ونی شو عمر یې کمې نه انسان شو عمر یې قامت نام نه پدې تلفظ باندې مې کاټل د سومره بد بدترین تلفظ دی ومون غو یو نقل کوپر کوپر دیشت نقل لکوپر کوپر نه دغه زمنګ چې پدې خلق خلقنه خلی وایو بیا هر کله دا لپه چې موږ دې تعلیم پټین کړو یو که هم په بدی حقاروي یعنی ذلت په باندې په توان نه ورکهیږي ورکهیږي او خوبت سره په دا نقل کوفر کوفر نهسته کده کوپر نقل کین دا کوپر نه دی فتربسو به حتا حين تاسو انتظار کوی په د باندې دی او ته دی بو پاتشي بس راځي دا ټول شوبې تقریبا 15 شوبې دي ظالمانو کړی او با سرادو اوه د ایوی شوبې نه پران عظیم جواب نه نکړی ویوولی نه نکړی زکه نه نکړی چې ټولې شوبې رکیګی دي مې به پیښی نه ما سره ما دی خدای ته رب بن سرنی دی الله ما سرند زوکی بما کذبون فصوب دا هغه باندې چې دوی زما تکذیب کړی دي زکه زمما تکذیب پوخه کښ تا تکذیب دي څه زبردست دی پیغمبر د خدای ادا سې نه دی ویل چې ربني سرني بما اعزوني خدای ما سره انداز وکي په صدداز ما دي چې ماته کم zarar دی دي نژید خپل zarar پیغمبر د خپل zarar انتقام د چا نه نه نمی پیغمبر د خپل زړه انتخانت د چاغله دی غشتې په فی د به ما کذبون زکه چې د ادمات تکذیب او مسترزل دستا تکذیب لره ما سره امدادو کې به ما په صد د هغه باندې چې دوی زما کم تکذیب کړی دی دا څنګه چې نیماته کم زر رسول دي اذون تا اوه نه لې مونږ ال وحی را دا واکه په قرانه یوه یم کې فدرهم زل غری فاوحينا اليه سوره العرب کراغليوا سوره حوت کراغليوا درتبه ارالا فاوحينا اليه مګه وحرا ولي گلا د چکم دي چاته اپ سوره الانام کې لټه اپ اوحينا اليه مګه را ولي گلنو علي سلام ته انسنايل پلکا اون دقه وحدا ادا ان انکم په وحي کې ماناده ته جوړاکه بهळे بیا جونیناز منګه په نگاه کې ازمنګه د سترګو دلواندي راز زمنګ په نگاه او وحینه او زمنګه په حکم په امر زمنګه په ایزا جامرو نه هر کله چراغي هغه امر زمنګه په حلاکت ته دی او په رتنورو او په کې جوش وو تنورو یعني تنورو کومه خبره کړي به بخپله متعارفه مانادي ایه په مان د مختزبه کې او دا علامه ودن و حلا سلام د پار نفس ل پیها ته دا داخل کا پدي بيړا کي من كل زوجين اسنين من كلنا من كل د هر نوع د حيوان من كل هر نوع د حيوان زوجين اسنين تيږي جوړا دوا دوا اسنين د زوجين تاکید دے. اب اهلک او خارک خپل متالکین اهل خپل إلا من سبق عليه القول مگر هغه څوک چې تیر شوې په دبان دی ویناند حلاکت منهم د دې اهلстана اهل المراد طول مسلمانان دي او ولاته ما سره گفتګو مکبا في الذين كأنك سانو کې ان هم غرقون ولزکا جی ویج دینو کې کې دوی محکومون علیہم بالغرق دی ییږي بي مغرقون دی غرقیدونکو دی پیزاستبیت انت ارکلش برابر شه تو او ممعک هغه څوک چې دا سره دی علل فلکی په میڑے باندې تا تو او تاسو څوک چې دا سو بهळे برابر شوی ندا سوای پکول الحمدللہ پای رضا دا د شکر دا پاره توایچه السنا دا لاللا الذي اغذت نجا نه چې موږ ته نجات راکو مینو قوم زالمین پس راځه دا قوم دا قوم زالمنا ینه داوی د کوفر نه نجات راکو داوی د حلاکت نه نجات راکو او قر ربي او کر چې ناز کوځي کی نه دا سوایا چې اے پروردګار دما انزلنی منزلن مبارکان یاله تو قسکې ما په کوزولو مباره کو او ی بلله ترجم مشته ان ظلنی مبارکن خدای د تماس کې میم ک په میمستیا د ما ملم ک په میمستیا مباره کې او انته خیر المنزلین اوته چې د بهترې دپږې د ټولو میمستیا ورکون ک نه یا د ټول کوځون کونه یا د ټول بهترين مکان ورکون کونه دا ترجمه دی او ان فی ذلکا یقینا پد واقعات نوح علی السلام کې لا آیاتن لوی نشانه د عبرت او نخ د عبرت دی پیږي زکه مخالفت حق نه دی خو او ان کن عالم و ان کن او تحقیق سره یو مونږ وردا ان مخففن المشقل دي اسنه چې شرکیت ترجمه چتهونه کی و ان كننا تحقیق سره یو مونږ لا مونتديین امتحان کوون کی په قوم د نوح السلام او دانه په ارچا باندې ثم انشانا من بعدهم او بیا مونږ پیدا کو پست دی من بعده هلاکه قرنا اخرین یو قوم بل د دې آخرین اخرين بیان قراني زم نه کړی وی چې دا قوم د هو دله سلام لیکن لکه په دې باندې پرازا دې باندې باندې سور سور قوم د هو دله سلام جا سړي ها دي نذل تک روس تو په واقعي کې په تو مشري او شای حچ دین نو دا تقوم ده خدای سلام دا تبدیل سفر دی ٹھیک تا مونږ ورته جواب ورکاو چې بصورت العرب کې یعنی کانا التقي فاطمه سی پارکه فاطمه سی پارکه او ام دنو حلی سلام په واقعې په سی واقعې د خدای سلام دا او دا نن کې بصورتې حوت کې ام دنو حلی سلام په واقعې په څه سره واقعا د خدای سلام د قوم دا نضر تمغلي ا کته و چې دا وی عذاب قربان سر سر او دا سدي دا خو چې کم حدا به ورته جواب ورکاو چې مراد د شويه حينه څه شي دي معذاب محلیک دي بس محلک عذاب ته مراد دي ار یو کې یعنی بخکن عذاب ته مراد ده معنا اخته از دقه شاشو دا ولما تحقيق تدا خبر رسول ده منګه پیدا کا پسته احلاکت د دینه قوم بل نه په سنن فهیم منګه راولې غفدی کې من په دې کې راولې کو منګه راولې غفدی کې رسولم منهم هي غمبر د دې د جنس نه اني عبد الله عبادت کوي ځای او مالکو من الهن غیرو فلا افلا تتقو نوقال الملعو او او سردارانو من قومهی او اشرافو نقوم ده دنا الذین کفرو شکافرو وکذو بلقا الى آخرہ او تقذیب کلو د ملاویدو د آخرت چې د باس باد الموت نمنکرو او اطرفناهم فی الحیات الدنیا او منگ نازوولیو په جندگی د دنیا کې یعنی سمنا وا ترپنا هم به منګه خوش آي شکړيو نعمتونه موږ تور کړيو په ژوندۍ د دنیا کې او په ژوندۍ د دنیا څخه به چې د خیرت کې شنشتا ما ها ذا بشر مثلكم چې نه دي مگر يوم اولقون دي بني ادم دي پشان مثلكم ياكلوا ويشربوا او ياكلوا د نړۍ په خپلوي ياكلوا مما تاكلون دے خوراں کئی دا آگه نا دا دا مسلوت دا بیان بے خوراں کئی دا آگه نا چتا سو خوراں کویر آگه او ایشربو او اسکار کئی پیگی کانا مم ماتشربو مم ماتشربو من ما تشربون من ما تشربون من خو من خو دا تنپروت تی خو دا باب اکتفاہ نا دی تکتا نستان سو زمنگو دا دو سب پر اخباتی شو منگا پیغمبران نشو او دے پیغمبر شو معلوم شو چې دا رو غدا ولئین اتواتم آزمان جا قسم بی سمنگ جا قسم بی کتاسو تابیداریوکے د دیو انسان مثلکم چا پستاس پستاس تاسو دی پا اکل و پا شرکی نو انکم بیشک تاسو چے ازل خاسرون پر داقا وقتی بتاوانیانیے یعنی سخت بی وقوب پر دا لہذا بی وقوب انسان کار دی ایا عیدکم ایا دی تاسو روادکی چا انکم ازا مدتم چا تاسو مرشے و کو نتم ترابن اتا سو حورشه اب ایزوانا لډو کیشه ما انکم مخرجون تاسوبا بلتر استری شه دا قبر نونا نه حای ها تا حای پیل تا ورمو وی دی جنا حای د مازی دی ندا مانا, مانا دا بغو دا لری دی لری دی ابا زوی چتا حای دی پمانه د مزدر دی نو مانا بکه بودن بودن حیحاتا حیحاتا لرے والدے لرے والدے لما دا پار دا تو ادن چتاو سرے وعدہ کی گی چباس بادل موت ان انہیا نددہ زندگی اللہ حیاتو ند دنیا مگر دق زندگی د دنیا دا نموتو منگمرو رازا منگمرو مرقو منی اوہ نحیا جمدی کی خودوی خوبیہ جن نمانی دا زما څنګه وای دغه بیا جون نمانی او دلته اقرار وکنو وای با نموتمرو او نحیا به الابنا او مونګه جمدیو په جون دچا په جون دزمنو دا, دا, دا زری چې جمدی دي دا سرل ک مونګه چې جمدیو او و ما نحنو بمبعوسین او نجو مونګه به تر پاڅ سول لشيوی جمدی د قبرنا ان هو نبی د اکرام علیه السلام الا رجل لنفتر مگر د یو شری دی چې د ځان ته تحمته تړلی دی پندابه نه کذبن په داوی د نبوت کې ومان نه له وو به مؤمنین منګنی د د پاره تصدیق کوون کې قال رب بن سنی بما کذبون دم تکسیوے لکن هو علی السلام چویو یا لا ما کې او څون دا رسید ما کم دی قال اما <سؤال> <سؤال> قلیلن دما چې دې زائد دي ان قليل عما عما د پاسټه اه دما زائد دي ان قليل بس بلګي ان قليل من الزمان بلګي زمانه لا يشبهن نادمين پيګي او په ګرځې دی چې کم دی خپل ایمانه په دي خپل کفر نتیجه ثروته طاقت تو مصیحته اون يلرا ا عذاب بے حقن عذاب بالحق او په عدل سره ول دوی مستحق کو نو نو فجعناهم غصاء نو مونږه وګورول وی غندخړی غصاء ته دوی دی غصاء لفظ بل ترمذی غصاء من خاص او خاصات چې خاص او خاصات مکو لکا دا دریا بان شوفتی بانی دا غنی منی او دا سغ گند خری او دا خاص و خاشاک پروانی دا قسمی نیس نابود میک نو فبودن للقوم الظالمین لر والد بی در احمتنا دا پار دا قوم ظالم سم انشعنا من بادهم او بیا منگا پیدا کلو اللہ پاکوی فستحلا کولدزین قرونن آخرین اقوامن آخرین نور قوم ندیر زیاتر او بلہ په کوم چې لا پاندې جماعت تسبقو نلواندی کیږي من امته یو امت اجل حد اجل د من امته په معنا کې پایل دی ورته طالب من زائد د ماتسبقو امته من زائد د غوړې ژباړه ګوره د پایل کومه خیال دی ورته ترجمه ګوره د پایل کومه نلواندی کیږي یو مت د اجل خپلنا نا کېږي او ما استخرون اندر استوکیږي د خپل ajal na pa jalaha k sari dalpas khialo sathishu pa ma yastakhun ki zamana khialo sathishu za ka muzakkar sho da da wo matlabas pa ida mart kana taqashil qom ta namali nusali da ja kam de muzakkar de allah pa koi ma silsila dana buwato dakhal ko de isla da parunda qashijari sadre da sum ansal او بیا منگر علیگری دی پیغمبران خپلو تترا لگاتار دا مانا چه دا ار پیغمبر دا بل پیغمبر پا مابین که زمانه بوا هم خاص زمانه بوا حضرت پویداسی گو پیغمبران نری تیر شوی چه دوی پا مابین که زمانه دا جه دیت نماغنی او دا غدا بنی سرائیلو دا پیغمبران چه پیوزه جمع شوی دیم دادیر نادیر مسال دته د خدای ورکړې دبل دا چاته داند ورکړې شي کله ما جاء امتون هر کله چې راوږي رسول یو امته رسوله پیغمبر راغی رسول ولی مرقودی داته جاء اپا علم اوخر دی امتن مپول به مقدم دی هر کله چې راوږي امته رسول دا غي نکذبوا هو کله ما بس د د تجزیه په خوانه کې مسله دا کړل دا د پاکستان دی کېږي دا خدای په خوانه منتقل څه را جاري ده الله په کوئی په اتبانا منګه تابع کړ با دوهم بازي ما با د دن نور بازي په هلاکت کې فل احلاق ور په هلاکت کې او جاءناهم احاديث بيګي احاديث جمع د احدو ستندا او منګه اوګر د وی قصي د پاردو رستنو خلقو سمانا سر په کسیه پاتشوي خلق مينس نا پځکل ختم نکړه صرف کسی, کسی مسيږي نپبو دلقوم الایبنون دروالد خدای رحمتنا ای قوم د فرجه ویمان دروی سماعرسل الله موسی نګراولې غ حضرت موسی علی سلام وا خوا خو او حم له سلام پری کی کنه رود ده حم له سلام بیااتینا پخپل نو معجزات او سلطان المبین کې م بار بار تا تحقیق کړلې چدا سلطان المبین سشه دي نو دې کې م بار چه ده سلطانی مبین چه ده اصاده ده چه ده تخصیص بعد تامیمشو چه ده چه کم دی چون که لیرلوی موجزو او یا مرادت نصر ده سلطانی مبین نا اغت تسلط تی پبنی اسرائیلو چه دانی قتل کد ده پوینا ایلا فرعون دی پر اہن دیکی بدل دیکن او کنه دا خان بدل دیگر د دا دیچه سوکتی چه حارون دی د اخا دا کن دا دا دا حارون چه دینو دا عطب بیان دا اخا خو دی کنه او ناغی که یعنی آغی که صدی دی پکی دیگی مانگر آو لیگ موسیٰ علیہ السلام رور دا دا رور دا دا سوکتی چه حارون دی دا عطب بیان دی ایلا فرعون دی مانگر آو فرعون تا وَمَلَئِ الشَّيْءَ دا بِالسَّرْدَارَانِ تَ جَاغه ارکان دولت تي د پښتك بھرو دیت کو دتابه دا دارا د دا ځوابنا او وكانو قومن عالين او وكانو من قبل ذالك قومن عالين دا یو قوم تکبر. یعنی د بي پادات کې تکبر پوتو لوی پا کی پرتوا. او خالم داری چه و قوم هما قوم دا دیدوانو چه لنا زمن دا پار آبیدون سری متویعون تابیدار دی جارولانا لگه دلی دی او غدرت آبیدون خپلا مانا گشتی ری چه قوم د دیدوانو زمن دا پار عبادت کون که دی جلال الدین محلی پا غرط کلی چې بنی اسرائیل د فرعون عبادت نه کوي نو دا په د دې په خپل معنا دا, دا سری دا عابدون په معنا د مطیعون دي عبادت د دې نه خپل کارونه پکې زه که چې اس زی کې جلال دین شوتی وای جلال دین محلی چې اس زی کې دا نه را دی راغلی چې دا پرې وایې چې بنی اسرائیل د تسجیدې لګولې صرف دون هدا چې تابع قوم کنه که ته نو ته دا مانا فقذبوهما جارلا ترجمه کړي دو جلاد دین دا کړي دا فقذبوهما نو دوی دځې بوګو نو پکانو ملل محلقین دې شوه د حلاک شډاونا د حلاک پیګي حلاک شډاونا الله په کویش ورقد اتینامه صلی کتاب منګ ورکه موسی علی السلام ته کتاب فسته کلا فسته غن چې فرعون ګل حلاک شو خو حساب یې تکړه ورکړي ورته خبره کړی دا سگه چه ده حلال چونو کتاب آختا منگا ورکا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب پیگئی لعل لهم چدا ترعینا یحتدون فسا ملا روانچی کا قوم دادا قوم دادا گوارے زمیر گوارے قوم ترعجی دی بس رادا جی دقا قوم چو بنی اسرائیل دی او جعن نبن مریمہ ابی ادا سکار دی تیگئی کنا تفسیر و حلمانی کے راغ چه چې کم دینو کې که سو یعبا چا دی او حی دروس حی ردوس حی ردوس تا در ما دی د رادا اکلا او حکم جاری کو چه چا عیسیٰ علیه سلام قتم کدون اینام بولا ورکم او پخپلم دا په پخ ختل پسید اقا دا قتل تالیب شو بس بی بی چې چه دی ندیسو دیزان سر بوتو او زمکی مقدسی تا بوت بس داز دا مقدس از مکه دا ولما وې کلیت د شان د از مکه چدا ظاهري تورم د نور از مکه نه پیګه ظاهري تور باندې هم د نور از مکه نه اطلس مله لازم اطلس مله اسمان ترپ ته اوچتا دا اطلس مله د نور از اسمان ته اطلس مله نږدې دا ځکه دا تکې تزان فرایت لره بشوغه شو وجعلنا ابنما مریم منګګرد ولې دي پیګې کنه منګګرد ولې دي ابن مریم زیده مریم بیبی و امهو پیګې کنه او داننګ چې کم دینو کې کسو اغه مور ده دو ولما ولې کې دي چې خدای د زنانه نن دې اغشته یوه د دې زنانه اغشته دي زګه چې بی په باندې وی چې دا ابن الله دی نو خدای ادیوی او کم دیر شکرتی دانو مغشتری دم ربیدی ری مغشتری و امہو و مورد دا منگا گرده و آیتن علا قدرتنا و آوینا خوما او منگ ویدوان تا تکان دا ورکڑی و سبب دا ایواماتا تا بیانتو ایگی حیر دوس چرے چرے کتل کو منگا دویدوان را جیکلو تکانم ورکڑی تا ایلا ربو تن مکان مرتفی تا چاگا دا شام زمک ذات قرارین چاوند د سکون او د ارام ده د پاره د او شردن کی اووند د سکون د او ارام ده ولی جنت په دنیا کې دا دا صدیقکه چې په دنیا کې جنت دی او و او پدی کې سدی و ما ان جارن پدی کې او بډې جاری دي الله رجل جلال فرمای یا ای حرسل او پیغمبرانو دا ار پیغمبر ته په خپل وخت کې خطابه نه دا درې شیخ بخرو دین رحمت الله علیه دکری و او نور چې دا سړي ار پیغمبر ته په خپل وخت کې دا ویل شو دي یا ايها الرسول كل منات طيبات واعمل صالحا ارجو یو يو پیغمبر ته او په زمانه ده امام الانبیا کې طول راجمه طول راجمه یعنی دا ار پیغمبرتا دا پسبيلي دي اعتماد دي کا پسبيلي ده توزي دي دا, دا, دا توزي ار پیغمبرتا په خپل تیم کې ویل شي وي دي قودا د په زمانه کې ټول لازم مقلد شفافي دي د یا درې وړي يا ايحو الرسلو اي پیغمبرانو اي ټول پیغمبرانو ګلو دا ار پیغمبرتري په خپل زمانه تاس خوړه کوي مننه توې ییباتې سو پاکي ټول او عملو صالحه او عمل کوي د نیکو ول مولي کړي چې دا عملو صالحه په قلوبانې اتپتي د دې ايات ندم معلومه شوا چې پهږي چې د اكل الحلال الطيب د لپاره لوې دخله د عمل فعله کې دا کنه دي چې د اكل الحلال دپار لپاره دخلدا په عمل صالح کې چنه عمل کې لو ی دخل د چا دا ها بیا دخل نیک عمل کې لو ی دخل د عقل توې یبه دا انی بما تام ادونا علیم زستاسو په عملونو باندې علیم ما در ورکوم او بیا د تاسو مخه و ان هذه ولا سما دا پرونتی شو تحقيق سره ملت اسلام چلی امتکم دا بلستا سو امته واحده لي يو دي واحدة يو جماعهت تي امتكم ملتا سودي امته واحده يوم ملت ولي متدار چپو شلوک متحد نري ولا ربكم اسس تاس پربر ديغار ما فتتقون لا تقطعو فما نذقت وعودي لك تقدم بمعنى قدم تقدم بمعنى قدم فَتَقَتَّعُوا نُدْوِ پریکو پریکو پارا پاریکو امرهم امر د دین خپل بینهم په خپل ما بین کې زوبره دا زوبره نشان حاله کې شو دی دا د تقطعو د پاین حالي معنا دا چې زوبره زوبره په حاله کوند د وی کې چټولي ټولي شو ابا یا درې په حالكون د دې کې چټولي ټولې شو مختلف عرشو چې ار یو تکفیر دا قبل کړي ار یو فرقہ قبل کافر وي دا معنا دي زبره غوري د دې دا معنا دا سره جهال دا غوري دا دغه نه کې دا نه پایل نه حال دي غوري دا مفول نه نه کې شه کل كل حزب ار دا پې کې کنا اروټولي بما ما په أغدین لده هم چوي پنيش باندې دي فریحون دا غي خوشاله دي پې کې کنا او وای چې زما دا نظریا او زما دا يقیده درسته ده نو ری ټولې غلطي ارو فدې دي هم بس را دي نه الله په کوم چې پزرهم فرید د دوی چې عمرته هم په خپل غفله او غلط کی غمرسته وي حزر کې متا ته میرو ګمرا او موتو ویو چې سړی ها او موتو وی چې سړی دوبهي دلته ته نه مراد او غفلت ته او تا ویډیو په متنبي کې بيګي او وستو سئدني په غمرتن بعده غمرتين صبح لها منها عليها شواهدو دغدې نه دا چې ده کنه امر وی دي کې ډیر ګو محترم او بوتا ورا دندې د دلالت او حلاکت دکه شهري او بغلي غفلت دي پرې د دې اي پیغمبر د خدای پیغمبر ته هم پدې خپل غبلت کې پدې خپل دلالت کې وای ها پدې خپل جهال جهالت کې تر یو وقت ته پوری چې وخت الموت دي ما دا خدای پرې پرې بس د سره خدمت شي او الله پاک وایو دې داوي من خدایت اگران نوی دا مالونه ولی را کردی الوادی ولی را کردی و مومنان سینا دیور کردی خدایت نجواب کئی ایحسبونا ایدیگو مان کئی چا انما دا انما گوری دا ما زان لی در پکارو دا ما گوری موصول دی دا ما ای موصول دی قرآن ازیم خط نور و رسوم تابع ندی ندی عزیل کلی شوی دی یعنی انما زان لی کل پکارو او ما زمنگ رسم خط گوری دا دی ایا حسابونه اې دې ګومان چې انما چې طاقت سره أغشه د دې بیان خدا په خپل کړی دي نمدهم به نوتی نوتی هم به چې موږ امداد کو د دې سره پاغي یانه ورکوي دی دا چې ششه دي ممالین جمال او بنین او زمن دي نو د دې سبب د قرب دي انا دا محبوبیت سبب دے نصار علیہم منگ تلوار کو دید پارا محل دے اس کے فہام دقا زیدے دقا زیدے محل دے اس کے فہام دے نصار علیہم کا انو سار علیہم انو سار کې اے منگ تندک کو دید پارا پی الخیراتو پیگی پنیکوکی و پخبوکی بلکہ دا استدراج دے بللائی شروعن بینی پیگی چدا منگا چرا زوس اوس د لوی خلکو ک خیره سوورا د لوی خلکو صفته غوره د لوی د کاملانو صفته غوره ان الذين يوصفه دادي چې بهک به شک کاملان هغه کساندي من خشيت ربهم چې د یې د خپل پروردګار نه مشفقون پهږي د عزمت د خپل پروردګار نه بده ده چې خشيت په پونده عزمت کې چې د عزمت د خپل پروردګار نه مشفقون یری دن کې دي او دا دا شعر نه دا لکه سړی د مار للم لی ونيش پینې یریږي بلکې دا دا شعر نه لکه سړی د خپل پلارو د ترو د نیکو دوستانو د غینه چې کومه یره چې د عزمت نه پزلتواله هغه یره دجی دا دا شعر نه اولذینا او پیګی کړه دا شعر نه چې د دې د ايمان سره منافط نستا هغه پیګی یعنی یره hội پینان بیا زایلکه یو دې سره یگی نزا یل کیږي اول لذینا او وېم صفته ادا دي چې هم بیاات ربهم دی پایتون دخپل د خپل پروردیګار یومنون جو صدیکون داګه تدیق کوي دریم ادا دي ولذینا هم به ربهم چې د خپل رب په پوره نا شکون اصل کدا سره ولذینا هم لا شکون به ربهم دا به ربهم په پوره متالې تی وره چې وی شریک خپل پروردیګار سره نه نشي څلورم صفته ادا دي والذین یؤتون ما آتوا او دی او دا کسان دی چې دوی ور کوي ما اغه نیک عمل صدقه نیک عمل آتاو آتاو چې دوی ور کوي ینې پالو کسان دی چې دوی ور کوي نیک عمل آتاو چې دوی و تراتک کوي او هغه کوي هغه ور کوي زکات نیک عمل کوي لاكن وقلوبهم خالمدار چې زړه ده دوی وجلهتن دا جریږي د دې خبره نه پېکې کنا بیا الله به قبول کيو کنا او دا ان هم چې دي ا د اولي جریږي دې دکی بلا مل تعالی محلوب کې لام تعالی مدا مدا شکی ان هم کله ان هم الله تعالی محلوب چې بي کړي لارب هم رااج خپل پر وړگان ته رااج کېږي عشي بيبي مبارک د حضرت مبارک نه تفوس کوې حضرته دا صورتې مؤمنون کې داټ کې چې راغلی دی چېول لدی نهی اتو نهماته وکولو به همبجي د تون نه هملاارت ب هم رااجون دا غوې چغه کوي غلا کو یو شراب پوری کوئ نه دا ی دسې د کیکبر لورې اته رحمت توفیق د نې کې درکړې دې وې دا هغه چې کم دې خف شوک نه دي مینا دا که سوکتی چې منځم کوي او جم نشي او دا درځه جہاد دې سبیل لم کوي او د څنګه چې کم دې منځم کوي او سر د دې نشې لې یریږي چې په دې قبول کیو او نما نه په دې سره تفسیر په حدیث کې بخل راغله الله په کوم چولای کا دارازا دغه دا کسان چې دي یو شارعون الوار کی کی کی کی دی تلوار کئ پھر خیرت پنے کو کې دیوبلنا او همل حاصل کون او دی دایدا پرمخکیو دن کې دی پای مزلی د خدای کی او لا پاکوي او لا نقلف نفسن پیګه مګا نم مقلب کو یو نفسو به حکم من الاحکام الشرع او حکم د احکام د شریعت الا وسرها مگر په قدر د برداشت دا غي نه پسو په قدر د طاقت د برداشت دا غي نه په چا د سونه برداشت او ولدينہ کتاب او زمون په نژباني کتاب دی یان په کو بل حق چې ګویا د په حق په حق باندې ګویا دی چې له محفوظ دی او وهم لا ظلمون از دې خلکو سره به یو پټه ظلم چری دا باندې کیږي د ظلم نوندوی خدای پاک بچ بچګی بل قلوبهم بلکه زلن د کافر چدی تدې کافر زونه چې غمرتن د په جہالت کیدی من ها زاده قران عظیمنا اولا هم او د دوی دا پانا رزیله غزیل دی پیگی کنا من دون زالک سیوا دا دا چه کم د مومنان دي دا دون پامانا دا سیوا دی او دا زالک مشاہن لے نیک عملون د مومنان دي من دون زالک سیوا دا دا که عملون چه کم دا مسلمانان دی او هم عاملون دی دا دا پانا عمل کوون کی دی حت تان تر دے پورے ازا خزنا ارکل چې موږ اونې ول مترفيهم هغه ټایټ دی خو شېشه دوی مالداران دی عذاب په اعظم